אתם מוכנים לפרק חדש של המודע? אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM קסם של רדיו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 אנחנו פתחנו עם מיסטר ציממן, בוב דילן ולפי התקליטים ששיר הביאה, אז הולך להיות מאוד מעניין כאן בפחות משעה. אני מקווה, כן. נפתלגי ומעניין. כן. ואם אתם לא מכירים...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 טוב, יוני, תן לה אחד המכשירים שלך, ונגמור את הסיפור. זה מאוד יעזור, סגן. וככה נוכל להתקדם. יכול להיות, אגב, יכול להיות שאני אחליף את מה שיש לי, אז נדבר איתך. אני אשמח. אתה תדבר איתה בעניין, יפה. עשינו אני אשמח לעזור. ועכשיו, אחרי שהיינו בפינתנו, כך תן, נמשיך הלאה. אז שמענו את דילן.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 Uh, אולי, הרבה. אולי, אבל uh, החברים שלצידה לבושים uh, בצורה כן, 60, 50, 60, חנונית okay. uh, למדי. זה קלאסיקה של שנות ה... תחילת שנות ה-70 שם. <laughs> <laughs> כן, והסיקרס היו להקת פולק פופ, סליחה. <laughs> לא רוק, מה פתאום רוק, פולק פופ. <laughs> והסאונד שלהם היה נהדר. זה היה במשך תקופה מאוד ארוכה צלצול התעוררות <laughs> שלי. כן. Okay.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 שמעתם את הפצפוצים האלה והם נחמדים מאוד, כי זה אומר שאנחנו משדרים מוינילים כמובן. נכון, כן. Uh, זה שיר ש... שגם היה חלק מהתהליך שלי של להיות uh, יוצרת, כותבת, כי אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת לעשות זה לקחת שירים ולתרגם אותם לעברית. אז uh, זה שיר ש... של תרגמתי אותו במהלך הדרך שלי. כן, וגם שרת אותו וגם, כן. שרת אותו? כן. וגם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 ועשיתי את זה בגרסה בעברית, החזרתי את זה לתנ״ך, שלנו. אז זה גם דיגר מעניין, כאילו... אני עכשיו מגלגל בראש תסריט שבו שדרן ברדיו אומר, ועכשיו אנחנו נשמע שיר מתוך ערווה של שירה נוני. זה קצת נועז, לא? כן. זאת אומרת, מבחינת השדרן, כן?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 שהיא באמת עדיפה אני יפה. אני באמת עליה. וזאת uh, הוצאה מחודשת של האלבום שיצא נדמה לי ב-69 או 70, משהו כזה. Uh, והשיר שאנחנו נשמע היה להיט גדול אז. רן uh, אלירן עם רבקה מיכאלי, uh, לא, לא, לא, לא, שלוש פעמים לא. <עדיין <עדיין <עדיין> לא, לא, <עדיין> כבר.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 עפיפון, אה, ומותר לך להעיר את הפנים לכל אחד בעיר. נכונה? וכל מה שתרצי, רק אל תגידי לי לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מותר לך הכל, היום ומחר ממש כמו אתמול. מי צריך חופש? מותר לך הכל, ורק לי אסור לשאול, מדוע בכלל? אבל אתה יכול לשאול, אתה גדול? מותר לך הכל. כן, את יכולה לקפוץ כל בוקר לים. אני קפצת. אם היום יפה, ובבית התה לשתות המון נשוקו אני אביא קפה, פראס. כמו קפה. אה. ומותר לך להעיר את הפנים לכל אחד בעיר. כל מה שתרצי, רק אל תגידי לי לא. לא, לא, לא, לא, לא, אל תגידי לי לא. אך מותר לך גם אם רדת ערב לזכור. אני יכולה לזכור. כל מה שהיה, ומותר לך גם לומר לי זאת במכתב. או גלויה, או שיר, ומותר לך להודות, שרק אני שלך בעיר הזאת. כל מה שתרצי, רק אל תגידי לי לא. לא, לא, לא, לא, לא. נמצא לך הכל,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 Um, הפסקול גם של וים uh, ולדרס של uh, Until the end of the world היה פסקול מדהים. Too. כן, okay. ודייוויד ביירן וניק קייב, אז כאילו זה היה, אבל פורסט גאמפ היה הכי גדול מבחינתי, בגילוי זה, בגילול, זה, בגילול זה דיסק כפול yeah. משובח. משובח מאוד. אבל היו הרבה ש... שום קשר משובחים, הרבה לפני פורסט גאמפ. כן, נכון.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 Okay. איפשהו שמעו איזה שמונה-תשע קלטות טייפ של מצעד שנות השמונים שעשו בתחילת התשעים של העשור, עשור, עשור השמונים. יפה. היה לנו את זה בווידאו. אחותי okay. הקליטה מערוץ 2 את, ה... את התוכנית ה... של מצעד העשור. ועכשיו צריך להאמיר לדיגיטל. שפינק פלויד היה המקום הראשון יש... עם דו אז אמרתי את זה לדיגיטל, רק שאתה יודע. שמרת? כן. Okay. אז תעשה גם לי, כי לי יש המון קלטות ו... שמחכות להמרה. שמונה שעות, משהו כמו שש או שמונה שעות של מצעד. נו, לי יש קלטות עם, עם, עם, עם רעיונות שאני עשיתי. <מדה> מלא, מלא. של וידאו? לא, קלטות שני. אודיו, כן. של רעיונות שעשיתי, וזה שוכב בבית, וחבל. תבין, ו... אני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 אבל הבה לא ננגוס מזמן השידור של שיר. בכל זאת היא הגיעה מחדרה, נדמה לי, נכון? עם בוכתה של תקליטים, בחום המתיש הזה. באוטובוס. אוטובוס ורכבת. ורכבת. ואנחנו עוד מפריעים לה? היעלה על הדעת? לא. לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, יצא טוב. טוב, אז בתור ילדה, ילידת 84,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 Um, אני, אני עשיתי עידונים קטנים שלי, כי, uh, ממש בקטנה. אתם רוצים לרקוד את הקצב הזה? בוא נקפיץ פה את האולפן. רק נקווה שזה יעבוד. נראה לי שכן. אני מסתכל עליו בעין לא מקצועית, מרחוק, לא, הוא נראה בסדר. שישי בערב ואת נכנסת אל הקצב שהולכים לרקוד באיזו מסיבה. לא ברור תקל שתיים את עוצמת העיניים והופכת למסמר של הסביבה. ידיים ורגליים ג'וקו בולטה אל דיספרס לי בפיס קטן את מכניסה כי יש לך חוק רעה ובכלל תופעה עצומה וחובה מחדש את מתאימה ובדם עמוק בתוך הנשמה. כבר הגיע הזמן ללכת, אך המוסיקה נמשכת, וכשאת רוקדת מי ילך מכאן. עתידי להגיד לך שביום שישי בערב, תל אביב כולה רוקדת בזכותך, ורק חבל שאת המלכה של הסיבה הגדולה, כמה ערב שוב רוקדת לבדך. Thank you.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 <laughs> שזה שיר שאתם מכירים מהביצוע של דלידה ואלן דלון מצטרף אליה. אחר כך באמת עשיתי קצת מחקר על, על אג'דה והבנתי שהיא זמרת טורקייה מאוד מפורסמת, עם המון המון תקליטים שהיא הוציאה, וכן, באמת, אז, כוכבת על אז שם. אז אתם יכולים לחפש ביוטיוב את אג'דה פקאן, כמו האגוז, ואתם תשמעו שם הרבה מאוד דברים יפים.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 ‫הפקוש סוזלב. ‫-סרה נסרה נסה. ‫גנת. ‫אולי סוזלב. ‫פוקומיה לא יעמדתם ‫נרעש כבר יפה שגיבש. ‫פוחר גנקי סובן סוזלב, ‫כוש בעד לה. ‫-גנון. ‫בוקר נראה. ‫אלי ג'ים, תן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 ‫תיקיור עש, כרי נרוויג, ‫תיקיור בזמן. ‫ביניהם מבומד, איפה שלבלג, ‫השפיטין שזזני עלי. ‫אינן בלנור. ‫בלברה, בלברה, בלברה. ...sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi. Ne romantik, bu sözleri çok dinledim. Duyguların en çok ne olur, dinle Hepinizde aynı סנקי yalan! Yasak כל שורכים. Uhum, Başlayınca sen susmaz mısın? Gülüyorum haline, anlamaz mısın? Yıldızları תודה רבה, תודה רבה. Sen olmasaydın kim bilir? Belki ben de olmaz. Rüzgarla, nasıl gelecek yere inen Dinleyemem bunlar hep boş Aşk סלום, מסויידן, תן לי לראות. בלכיבאן לאומה. בלבל בלבל בלבל בלבל בלבל בלבל בלבל בלבל בלבל בלבל בלבל בלבל בלבל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 חרקה גנג של rps surfers uh, וגם הלהקה הזאת בעצם השתתפו בלא מעט מהמוזיקה שלי הם הפכו להיות סוג של הלהקת ליווי בכמה סינגלים הראשונים שלי אחרי האלבום הראשון כאילו היה את האלבום הראשון שעשיתי אותו לבד ואז היו הסינגלים למשל שיר המלאכים שהם השתתפו בו עיניים על הכדור ועוד ועוד כן אם בא לכם לשמוע חרא קרק עכשיו, והשיר הוא... הנק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 I didn't, and I don't know, Superfly. times in ghetto streets trying to getppy trying 70's, עכשיו אנחנו הולכים ל... מנס בעצם התחילו, אני חושב, הם נגסו קצת מסוף ה-70's, אבל הם להקת uh, 80's. 80's לגמרי, <אנס> ובעצם <אנס> הם מהיינקות שלי, אני גדלתי עליהם מאוד מאוד מאוד. כמובן, כל הז'אנר של טוטון, הספיישלס, uh, uh, ועוד להקות סלקטר, uh, מאוד השפיעו על הסגנון שלי. למשל השיר רדיו, שהוא מאוד טו-טוני. של סלקטור. כן. על מי רדייו. כן, אז אצלי זה השיר רדיו. אוהבת את מדנס. מה שאתם שומעים פה זה הגרסה של מדנס לאגם הברבורים של צ'קובסקי. מה שמזכיר לי את בדמנרס עם הגרסה שלהם לקנקן. אז זה זה מזכיר, ש... כשנפלה ברית המועצות, הקרינו את אגם הברבורים. נפה. רמז רמז.